Câinele Leneș De Petre Ispirescu Odată, într-o iarnă aspră Cu geruri amarnice și viscole puternice Într-un sat oarecare Trăia un câine amărât Pe nume Gribei. Grivei, Grivei? Grivei? Hai să mai buc puțin Uite niște călători Hai să-i buc la lătrău Hai gribei Să alergăm pe uliță în ciu ciu Nu mai vreau, nu mai vreau M-a ajuns oboseala Mai bine mă duc pe lângă casa stăpânului meu Poate că dacă s-ar puțin pe el și dau din coada bucurie Mă lasă și pe mine să intru în casă Cu planul acesta minte Gribei o luase seagale pe ulița spre casă Ajuns aici, aștepta cu minte ca stăpânul să apară prin curte, cum îl vedea, cum sărea pe el, a, așa spre a-i arăta cât de credincios și iubitor era el, dar stăpânul nimic. Cum ieșea din casă, așa intra la loc închizând ușa în nasul lui Grivei. Amărât, ostenit și dezamăgit că stăpânul parcă nici nu-l vedea, Grivei se culcase la ușa bordeiului. Degeaba se colăcise el de se făcuse cât lig, Degeaba băgase nasul sub coadă, Degeaba se culcase pe-un cocean de mătură, Frigul tot îl pătrunsese până în măduba oaselor. Uite-mă mă, ce mic sunt, nu mi-ar trebui mult ca să-mi fac un bordăiaș. Acum pământul este înghețat, dar în primele zile frumoase am să-mi fac negreșit o colibă. Trecu și iarna aceea pentru grivei, dar ca întotdeauna, primăvara nu întârzie să apară, și odată cu ea, și verdeața, adierea plăcută a vântului, florile, seninul limpede și veselia. Grivei al nostru, cum se vazu scăpa de frig, uită de necazurile de peste iarnă, ca tot necazul ciodată este trecut. Guinei! Oh, oh. Ce faci? Oh, oh. Oh, parcă iarna asta a fost cea mai grea! Toate ziua să stau mai în casă, să nu pot să alerg, să nu pot să mă joc, să nu pot să, să fac nimic. Oh, norocul copiii, stăpânului meu că mă mai lua la tavă leală, că altfel. Oh, ce să fac? Mai ce bine ca a venit primăvara! Ce bine, ce bine! Guinei! Hai, hai, hai, hai, hai pe câmp să alergăm după păsări Sau mai bine să hoinărim așa Aiurea să vedem ce s-a mai întâmplat prin sat Dar să nu mergem prea departe, da? După cum vedeți, dragi copii De bordei nici pomenare, mea și primăvara Vara îi -o locul Griveia nostru acum căuta umbra deasă ca să scape de arşiţa soarelui. Ce <fie> <coughs> ah, ar fi fost dacă Dumnezeu Ar fi făcut vara pe jumătate Mai călduroasă Și iarna pe jumătate mai friguroasă N-am mai fi suferind Nici vara, nici iarna <gântări> A, Ce căldură mm. Știu că îmi pusesem în gând Să-mi fac bordei în vara asta Acum cum aș putea să lucrez Pe o astfel de arșiță Mai ales că Ia uite ce lung m-am făcut Acum îmi trebuie un ghita, mai bordeiul. Până când o să lucrez la el? Nici într-un an nu l isprăvesc, și iarna o să mă apuce tot fără bordei. Trecu și vara, ca tot lucru ce trece în lume, Trecu și toamna, iarna îl găsi pe grivei, iar fără colibă, Tremurând la ușa locuinței stăpânului. Din casă, de la căldură, doi ochi îl priveau locuitor, Pisica, de ea era, pândii până se deschise ușa Și printre crepăture te zise Miau, ce bine ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi făcut vara pe jumătate mai călduroasă și iarna pe jumătate mai friguroasă Căci atunci n-am mai fi avut nevoie de bordei